Вона одним порохом руки зруйнувала купу журналів та журнальчиків, у яких крилися літери та словосполучення інших мучеників пера. Вона була готова ридати над кожним з них, тому що твердо знала. Її роман ніколи не зблисне химерним натяком на будь-який сюжет. Адже на цей громадянський подвиг у неї не вистачало ані часу, ані паперу. Героями її роману мають стати ця самотня хрущовка, довге стебло зів'ялої чорної троянди – та кухоль із таким же чорним вином. Вона уявляла, як вийде на роботу і скаже колегам. «Класну штуку я написала за ці дні». «Яку?» запитає її Орест. «Як вона називається?» «Сто років», відповість вона. «Сто років самотності?» насмішковато перепитає він. «Ні, просто сто років. А починається вона так. Мене багато часу, і я помиратиму від раку шлунка в шостому відділенні онкологічного інституту у палаті номер 6. Міркуючи в такий спосіб, Марина ходила по своїй квартирі як примара, не знімаючи нічної сорочки та халата. Вона навіть не розчісувала волосся впродовж цього такого тривалого часу. І здавалося, що вона зараз лише лялечка, з якої має вилупитися метелик. І обпечене обличчя, що має відновитися, свідчило, що оновитися треба не тільки іззовні. За три дні вона відчула, що скучила за Орестом, саме за ним, за його гітарою, за його презирливою байдужістю та удаваною коректністю. Марина розуміла, що вона для нього лише «прекрасна сутенерка», так він колись назвав її, але ж вона чудово пам'ятала їхню першу балачку в кав'ярні, що була доволі приємною підсвідомо забарвленою чимось справжнім, аж доки вона не взялася за своє, як казала Дана, прямі обов'язки. Марина кілька разів навіть телефонувала йому, але слухавка відповідала короткими гудками. Лишалося тільки сидіти вдома і відновлюватися чарками дорогого французького коньяку, зручно влаштувавшися на своєму улюбленому місці перед вікном. Була п'ята година вечора, четвертого дня її вимушеного домашнього ув'язнення – коли Марина раптом побачила на дорозі, що вела до її під'їзду, Ореста. Вона навіть потерла очі, але це справді був він. Хлопець йшов повільно, роздивляючись номери будинків. В руках у нього був букет. Марина аж присвиснула. Вона миттєво схопилася з крісла і тільки зараз із жахом зрозуміла, що зовсім п'яна, роздягнута і нерозчесана. розчесана. От халепа. Вона заметушилася, розкидаючи все на своєму шляху. Кудись поділися гребінець та зубна щітка, а джинси немов живі вислизали з рук. Вода з крана, який вона відкрутила на повну потужність, облила її з голови до ніг, рухи були непевні, і шлях би це все трафив, розсердилася нарешті Марина, полишаючи Марні спроби вдягнутися і привести себе до пристойного вигляду. До дзвінка, що пролунав у передпокої, за кілька хвилин вона ще встигла випити три чарки і відчула себе трохи краще. Натикаючися на стільці і плутаючись у полах свого довгого халата, вона добрила до дверей і буквально впала на руки здивованого Ореста. Відкинувши букет у бік, він підхопив її і заніс до кімнати. «Це ти? Ти?» – солодко посміхаючись, прошепотіла вона, а потім, після ще кількох незрозумілих йому фраз – Відвернулася до стіни і миттєво відключилася. Усе це трапилося так швидко, що Орест не встиг нічого торопити. Йдучи до Марини, він прокручував довгу бесіду, в якій мав дотепно вмотивовувати причину свого візиту. А тепер усе це було непотрібним. Дівчина спокійно і глибоко сопіла, уткнувшись носом у подушку. Це було найкращим виходом з ситуації. Орест огледівся. В хаті панував безлад, та ще який. Скрізь валялися порожні пляшки, книги та залишки бутербродів. Не ж у неї можуть зберігатися голки та нитки, напружив міський Орест. Тут сам біс зламає. Він почав тихенько відсувати шухляди. У них також усе перемішалося. Орест вийшов на кухню. І одразу помітив велику коробку на підвіконні. Кілька разів коловши пальця, він видобув з-під гори ниток та клаптів ножиці і уважно роздивився їх. Потім, ніби у вісні, налив собі чарку коньяку, випив і стрімголов вискочив із квартири.